Тут таки стояв і небаба. Він витяг і спіхав шаблю, обтер її мокрою полою, і перехрестився. Помагай, Боже! Раз! І кінчик пальця впав з баляса, не стукнувся об борт і впав у море. Закапала в море і кров козацька. Усі перехрестилися. Перехрестився й Олексій Попович, закривавши своє бліде обличчя. Буря тим часом зовсім ущухла. Глянув на це заспокоєне море і Олексій Попович, і обличчя його засяяло. — А прочитай ну, нам святого письма, Олексію, — попросило кілька козаків, зовсім повеселішавши, — а ми послухаємо та помолимося, подякуємо Богові за порятунок. Попович дістав свою грубу зовсім мокру книжищу, розгорнув мокрі сторінки, пошукав щось і зупинився. — Хіба що це, — сказав він, — послання апостола Павла до Тимофія про шанування старших. Та Тимофія ж, Тимофія, відгукнулись декотрі. Читець відкашлявся, перехрестився і почав усе ще тремтячим голосом. Чадо Тимофію, старцеві не чини пакості, а утішай, як уже отця, юношів, як уже братію, старих жон, як уже матір. А от і сонечко, сонечко, радісно закричав дурний Хома і перервав читання. Уже кілька днів перебували козацькі чайки у відкритому морі. Після бурі погода встановилася чудова, тиха, і козаки встигли обігнути весь західний берег Криму, тримаючись від нього на такій віддалі, що земля здалеку уявлялася довгастою хмаркою край моря, і тепер опинилися проти південного берега. За весь цей час вони ніде не зустрічали в морі ні турецьких кораблів і галер, ні кримських суден, а коли помічали здалека підозрілий предмет, то, визначивши своїми далекозорими очима, у якому напрямку рухався цей предмет, брали вбік бік і зникали в туманній далечині. Тепер вони вже другий день, тримаючись на такій відстані, щоб їх не помітили з берега, і з дивуванням, змішаним із забобонним страхом, оглядали величні висоти південного берега цього казкового царства, про яке стільки таємничого, страшного і захоплюючого вони наслухалися від своїх же старших козаків, які пливли з ними і побували в цьому казковому краї волею і неволею під час морських наскоків на Крим або як кримські невольники-полоняники. І перед ними, серед сірих камінних громад, накиданих безладно то тут, то там, та зелених глибоких долин у туманній далечині, височили вершини і шпилі алетенських скель, що іноді ніби загрожували впасти у море або злітати на недосяжну висоту. Здавалося, підземні духи якісь могутні дияволи боролися тут з морем і вивернули з його безодні ці грізні шпилі кам'яний гір, ці гранітні пасма, що підіймалися в блакитне небо і прикривали його своїми вершинами від північних країн для того, щоб і вітер не дмухнув, півночі на це казкове царство, на його чарівну природу, на це чудове, темно голубе море. Колишні невольники-козаки здалеку показували своїм товаришам, які не бували в цьому казковому царстві, на всі ці дива природи, від чого не ними чужа бусурманська сторона здавалася ще загадковішою, ще страшнішою. Ці гострі шпилясті скелі, Ай Тодора, Ай Петрі, Ай Буруна, Айудага. Цей вузький у скелях проріз шайтан Мердевен, який бувалі козаки називали Чортовою Драбиною. Ця звіроподібна гора Бабуган-Яйли, а там велетенський Чатирдах, кам'яне шатро, що підпирало небо. Все це наганяло священний страх на дітей степів чи прекрасних рівнин України. «То це той Крим, — шепотіли вони, — то це та земля невірна бусурманська, розлука християнська, Господи!» «Де ж тут живуть татари, де їхні міста?» – запитували інші. «Ось завждіть побачите, і татар побачите, і кафу, а може і козлова, може і бідних невольників побачити», – відповів старий Небаба, який багато чого бачив на своїм віку. Нарешті вони справді здаля побачили і кафу, цей знаменитий пам'ятник панування Генуестів у Криму, цей всесвітній невольницький ринок XVI, особливо 17-го століття» коли на базарних майданах його і на пристанях величезними гуртами сиділи або вешталися невольники всіх країн, побрязкуючи кайданами, або ж прикуті до кочетів і сидінь веслували на турецьких галерах, каторгах, з назвою яких і досі поєднується уявлення про неволю, про тяжку роботу далеко від батьківщини.